Szívünk egész melegével, szeretetel üdvözöljük este és a megjelent kedves vendégeinket és testvéreinket, az úr Jézus Christus áldott Szent nevében. Salutam și în seara aceasta cu toată căldura inimii noastre, întreaga asistență pe frații noștri și pe ospeții noștri un cu numele scumpa Domnului Isus Hristos. Mai este o Daniel cărți venecă a 10 fejezetéhez jutottunk el. Ușia răpsiasta ya tulcam ajuns la capitolul 10 din cartea prorogului Daniel. És ezt a kérdést folytyt megvizsgálni ő szuverén úr e Isten vagy az emberi akaratnak a függvénye? Si vomci este a problema este Dumnezeu are un dom suveran sau de tendența voinței Tulajdonképpen ez órában meg kell értenünk az egész Daniel történet szemléletét. De fapt, în ora aceasta leszjára treujebb să înțelegem toată optika istorică din kartea lui Daniel magának az egész Bibliának a történet szemléletét. És meg kell értenünk azt, hogy tulajdonképpen az ember báb-e, vagy pedig önrendelkezési joggal és szabad döntési joggal felruházott ember. <hállt> Sáu este o ființă înzestrată cu liberul arbitru, adică cu dreptul de alegere sau decizie. Bevezetésül olvasuk a Daniel könyvének a 10. fejezetéből a 12-től 14-ig terjedő verseket. Pentru întreducere, să dăm citire textului din kartea lui Daniel, capitolul 10, de la versetul 12-14. És mondani, ékem, ne félj, Daniel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszéd, és én a te beszédeid miatt jöttem. Iam mi avis Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din chiar din Tuizi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea lui De persiană fejedelme ellenem állott 21 napig, és én Mihály egyik az előkelő fejedelmeknek eljöve segítségemre, és én ott maradék a persza királyoknál. Dacă petenia împărăției Persi, persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile, însă iată că Mihail, unavincă petenile cele mai deziarnă, mi-a venit în ajutor și a ieșit biruitor acolo lângă împăratul persiei. I-u tem pedic hoj tuttodra adjam, amiată népedre az utolsó időkben következik, mert a látomás azokra a napokra szól. A convin със fac cunoscut, ce ar să se împlini pe poporului tău în vremurile de apoi готtoBe bienia privire la tot közül akik căgi Daniel könyvét tanulmányozzák, vagy pedig egyszeren elolvassák, ezt a fejezetet nagyon könnyen továbblapozzák. lapozzák. Mulț dintre cei care Daniel, mert benne sem cselekmény nincsen, sem pedig újdnevezet látomás. Înți acesta nu există <hört> nici acține, mic aanu mit avédénie. Úgy gondolják, hogy a következő 11 fejezetnek egy szükségtelen bevezető jelennne ez a tíze. fejezet.ei acest <hört> capitol ar fi o introducere care nu este necesară la următorul capitol deci la capitoul Itt kell elmonddanunk, hogy ezzel a fejezettel kezdőnik a könynek az utolsó harmada. Dar trebuieie să recuaștem din Daniel. A 10, a tizenegy és tizenkettedik fejezetek egy teljes egészet képeznek önmagukban. Deci, 10, 11 12 un mare intre Ebből a tizedik fejezet valóban a prológus, tehát a bevezető. A tizenegyedik fejezet pedig a nagy látomás, a szó szerinti jövendülések fejezete. 11 marei sau Ha jó Isten megsegít, majd vasárnap este szeretnénk ezzel a 11 fejezettel foglalkozni. Duminica seara am dorit să ne ocupăm numai cu acest capitol, cu al 11-lea. Are visunt az érdekelteket, akik valóban akarnak valamit megjegyezni ebből a fejezetből, hogy lehetőleg jegyzet füzet teniöjjenek. Și si, rog pe toți cei interesați care doresc să rețină ceva din capitolul acesta, să vină cu caiet de notițe. Mert. Versről verse, olyan rengeteg történelmi eseménye és adatról lesz szó, és végig megyünk Dánieltől egészen az utolsó időkig a világ történelmén. És amikor azt a 40 valahány versnek a végére érkezünk, akkor végül semmit nem fogunk érteni belőle. când vom ajunge Mégis egy rendkívül jelentős fejezet, amely még mindig, tehát mint Dánielnek az összes víziói, a célra, mégpedig az utolsó időkre szalad ki. Káre hasonlít a cédulára, de Vedeni Albert William a hatasprezent, dejspretípus környezetű. És ennek az utolsó harmad náttat, epilogusa, befejezője pedig a tizenkettedik fejezet. Igy a epilogul, din aztult ultima tréjme, jiste kapitul 212 ultimul kapitul din karta William. Miért fontos ez a fejezet? Végez, dehogy ezért aha de important kapitul a cesta? Csupán, csakom visionáris részeket, hogy egy kisebb részt letezzük, azonna szembe ötlik ennek a fejezetnek a különleges volta. A K a hetedik fejezettől. Daniel 7 Danielté 7. kapja Daniel mind a látomást mind pedig a magyarázatot. Daniel 8. Daniel Daniel Éber állapotban kapja Daniel. Mind a látomást, mind a magyarázatot. Daniel 9, 9. Arkangyal a angyal Gabriel magyarázza meg a mesiásnak az eljövetelét Danielnek. Daniel 10 Daniel 10 Jézus Krisztus személyesen jelenik meg Danielnek, és ő mondja meg a következendőket. Isus Hristos personal se arată lui Daniel și îi descoperă ceea ce următoare. Tizendecim de Cris, capitol două. Eșo, Acestea sunt proloşi, proloşi în celese la. A tizenkettedik fejezet pedig. Capitol două. A arădot elválaszt jelenti a magyarázó és a kijelentést kapó prófita. Iestis, bízporti, habineküvintát, între prófita și între acelea care dă prorociile și descoperirile. Noi își căzduic mășma la tizedic fejezătă. Să începem acum cu capitolul 10. Elăsări și o datum-o, că micor capia asta la Tomas. Mai întâi data. Când anume primejte el a a királyának harmadik esztendejében egy ige jelenteték meg Dánielnek, aki Baltazárnak nevezteték, igaz az ige is nagy bajról való, és figyele az igére és megérti a látomást. Nánul a 3-lea lui Persiei, Daniel numit Belsațar. Cuvântul acesta, care este adevărat, vestește o marine norocire. El a fost culoarea minte la cuvântul acesta, și a priceput vedenia. A hetedik fejezetet Dániel Belsacár első esztendeiben kapja. 553-552-ben. A nyolcadik rész kielentését a harmadik évében kapja. A nyolcadik rész kijelentését a harmadik évében kapja. -549 a kilencedik részt din az úgynevezett Darius Kyaxares első estendei 539-538-ban, van a tizedik fejezetet pedig Kürosznak az uralkodása harmadik évében Iar uh, descoperir ire din capitolul 10 în a 3-lea al lui Iul. 836 535-ben. Între 536 535. Tehát ez a legkésőbbi uh, kijelentése Dánielnek. De descoperire <suk> Mi előzi meg ezt a kijelentést. Azt mondja a második versben, hogy én, Daniel bănkottam 37 egész Ün versetú állott ellene a fejedelme. Az urnak domnitorul Persiei lui Huson egy napig? Tinte 21-et, Daniel. Hány napig bankozott Daniel? Háromszor hét huszonegy Jól figyeljük meg a dolgokat és hozzuk összhangba Mi csinált ez, ez alatt a 21 nap alatt a profeta? Ce de 3 Kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment be az én számba Sohasem kentem meg magamat, míg el nem telék az egész három hét Nem mânca delok Nu mi-am grat nici carne, nici vin și nici nu m-am dus deloc. Tehát 539 538 ról Este szó. despre 530. már megjelent Kýrosnak a híres rendelete, hogy a foglyok visszatérhetnek Palestinába. Hát nem örvend a próféta ennek a hírnek. Ő nu se bucură de această veste. somoru. este De ce oare? Azért mert ott kellett maradni a pogányok között is, nem térhetett vissza az ő kedvenc földjére. Kiói el mai trebuia să rămână în mijlocul păgânilor ha ő haza volna, akkor miért maradtott? ott? Sida că s-ar De ce a mai rămas gher azért, mert még érezte hogy ottan fontos teendője van az ő népe és a szent hely érdekében. a simțit că mai are pénzt, paporos vagy, pénzt a lakásod jelzőn. és ahelyett, hogy palmágot lenglétne és zoltárokat énekelne Juda verőfényes útjai, sőt, luxa flutore ramur definik, sőt, külde îmnor triumfătoare pe căile Iem Sari-mului. I-t morat Babiloniava și încăp sanyargatia közben jár imătságában a népirt. El prefera să rămână în Babilonia să se smerească și rugăciun să mijlocească în favoarea poporului. Pedicopotușan ki hogy milyen idős, már jókora 88. es tiendeit tapos. Dacă am face és mégis azt mondja, hogy három hétig bőtöt. de. De miféle bőt volt ez, amikor evett? Nekünk tudnunk kell azt, hogy a Szentírásban háromféle bőjtött találunk. Az egyik féle formája bőtnek a teljes bőt. Postul total. Amikor az ember nem eszik és nem iszik egyáltalán. A másik féle bőjt valószínűleg, hogy 40 napig így bőjtölt az úr a pusztában. Mert ott az evangélista azt mondja, hogy ennyi ideig nem evett. Evangélistus unédorát után timp, de nem mondja, hogy nem is ivott. De nem nem Mózesről azt mondja, hogy nem volt az urnán, és 40 napig nem evett, és nem is ivott. Az egyik a teljes bőjt, a másik pedig a természetes bőjt. És itt van Dánielnél a harmadik. Fajta bőt még pedig a részleges bőt. A tri kategóriebé post aadik a postul párrcián. Amikor tartózkodik egyes úgy nevezett mindennapi és kedvenc étellekő. Kü szá ínút, deánul miténú körú pretéráté például! Deklu! White Helen az egyik könyvében írja, Elena White scrie într-o karte a jel. Isten lépének buzgóbnak, éberebnek kell lennie. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie mai plin de rövnă și mai treaz. Ima és bőjtapokat kellene tartania. Ar trebui să țină zile de rugăci rugăciune și post. Na most jól figyelj meg a következő și mondatot. Și acum să fim foarte atenți. Lehet, hogy nem tartozkodnak majd teljesen az ételektől. S-a putea să nu se abțină total de munkatele. Hanem kevesebbet, és legegyszerűbb ételeket fogják ennek. Si egy vörömünk a mai pútsin, si munköről mai pútsin adás. Értjük? Ünnelejem nagy. Maga a vágy is azt mondja, károsítsa eredető immunizálód. Hogy létezik egy ilyen félleből is? Exista károsítná azt felderőzt. Amikor az ember kevesebbet esik, kint omlanunk a mai pútsin, és nem válogatott ételeket esik mindegy, hogy a háromféle fajta bőjt közül melyiket válasszuk itten a lelkületen van a hangsúly ugyancsak abból a könyviből az étrend és a táplálkozásból idézem az igazi bőjt és ima lelkülete az amely az elmét, a szívet és az akaratot Istennek rendeli alá Spiritul postului și vruțunii adevărate este acera care subordonează lui Dumnezeu pe fizicul, intelectul și duhul omului. Ocarter iesböjtöt tartunk, inditèrent când ținem un post total, ocarter miestetes böjtöt, saună post natural, ocar pedig részleges böjtöt, saună post parțial. Ugăvă hoy 3 7 az úr előtt bőjtöl Dániel, és a posztitu nánkja a a Dániel. Itt lényeg azon van, hogy ami mi akaratunkat teljességgel rendeljük alá a mindenható Isten vezetésének. De aici a se pune pe faptul, hogy a voimsa noastră legyen totalmente a divine. Na most, Isten népe érdekében, valamint annak jövője érdekében, <coughs> ezt tette Dániel. În <coughs> nép, poporului lui a nép, a nép, a Na, és mi történik itt most már a bőtje után? Az ötödik és hatodik versben azt olvassuk. És felemelém szemeimet, és látám, és imegy férfiú gyolcsba öltözve, és dereka ufázi arannyal övezve, és teste olyan, mint a társiskő, és orcája olyan, mint a villám és szemei olyanok mint az égi szövetnekek, karja és lábatája pedig mint az izó érznek színe és az ő beszédének szava olyan mint a sok, mint a sokaságnak zúgása. ridicat ochii, <gül> m-am uitat, és iată că acolo stătea un om în haine de in și încins la mijloc un de aur din ufaz. Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, fața strălucea ca fulgeni și ochii erau era ca niște flăcări de foc, dar brațele și picioarele semâna cu niște aramă lustruită nem hiába szoktuk párhuzamba állítani Dánielt és jelenéseket, mert Dániel és jelenések látomásai között nagyon sok párhuzamot talál. Például ez a leírás, amit most olvastunk Dánielnél, párhuzamba hozható a jelenések egy hasonló leírásával. a Poti fi în adunse paralelă cu descrierile asemănătoare din Apocalipsa. Ieleniș 1:13-15 golvăsuk. Apokalipsa capitolul 1-una de la 13 la 15. Și-a hiet gyertya tarto között hasonlót az ember fiához, igére ruhába öltözve és mellénél arany övvél körül övezve. Și mișlocușerosă peșpeș înțepețeneva, care seamănă cu fiul omului, îndrăcat cu o haină lungă, până la picioare și încinș la pied cu un brum de aur. Az őf feje pedig és a haja fehér, valamint a fehér gyakja, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng. Kapusi perulujé ráu albe, kaluna albe, kazapada, okulujé ráu para és a lábai hasonlók valának az izzófényű érchez, mintha kemencében tüzesettek volna meg, a szava pedig olyan volt, mint sok vizeknek a zúgása. Csórele rújé ráuká ráma a prinző, és álszó întrunk guptor, és glászul ráuká unor áté Valószínűleg, hogy feltűnt, hogy nem szóról szóra a leírás egyezik Dániel és a jelenések látomásából. Probabil jeláizbítór például fátul, hogy Csire Do-o-dé a propé cuvânt cu cu a kijelentés valóban Isten önkijelentése, tehát a, amit Isten a Szentírásban ad. Este lui És ennek három formáját ismerjük. Si, are formé. Az egyik a természeti kijelentés, amikor a teremtett dolgok utalnak Istenre és ebből felismerhető A kijelentés erre a formájára utal a római levél első fejezete. Și a asta forma de revelație face textul din Romani 1 Ísmeljük a jelentésnek a második alakját, a második formáját is. Urmăștim și Savia doua forma a revelației. És pedig az írott kijelentés Istennek az igéje, și gesti revelația scrisă cuvântului Dumnezeu. Önn magă Isten önmagát és akaratát nyilvánítja ki, az ő gyermekei számára. Omul care Dumnezeu-ul se auto-revelă și descoperă voința sa a kijelentésnek egy harmadik formáját is. Și unaste și țicavia a treia formă És ez pedig a testet öltött igé. Și aceștia este cuvântul întruchipat. Quesdatben kezdetben az ige is az ige Istennél vala és Isten vala az ige mondja János apostol. Lănceput era cuvântul, cuvântul era la Dumnezeu a 14. versben pedig azt mondja, és az ige, testélet és lakozék miközött. A testet öltött ige Jézus Krisztus, a megtestesült isteni kijelentés. Na mostan a 9. fejezetben az elmúlt este láttuk a mesiásra vonatkozó ö, jövendőllést. În capitolul anterior, deci în capitolul 9, am văzut prorocia Láttuk, hogy miképpen kellett megjelennie és milyen munkát kellett ezen a földön végbe vinnie? Am văzut când și cum trebuie să a arate, ce terderncrie trebuie fejezetnek a látomása egy hatalmas lépéssel tovább vezet. Jávedenia din ne ebben a látomásban maga a Mesiás, maga az Úr, az Istenség második személye jelenik meg közvetlenül a profétára. A, <coughs> a, se a, a hetedik verstől kilencig látjuk, hogy a hatás rendkívüli a profétára. De la versetul 7-i până la 9 vedem că efectul este uriás asupra profetului. Daniel egyszerűen elájul. Daniel pur și simplu lesină. Az-i ortajára orca esik, és meg kell, hogy, hogy illesse az úr. Cade pe fața lui, și însus Domnul trebuie să-l atingă. És ez a kéz fel is emelte őt a lábaira. -a, în a hatás olyan, mint ahogy, például, Rudolf Otto-nak a Szent című művében, az effektus az, ahogyan Rudolf Otto în sa, Sfântul". Azt mondja, hogy amikor az ember szembesül Isten valóságával. Când omul stă față față cu realitatea lui Dumnezeu, két megy át. Trece prin două stări. Az első állapotot nevezi a Mysterium Tremendumnak, tehát a megrettenés Az első nevezi a Mysterium a akkor, amikor az ember egész lényében megrendül Isten valósága előtt, is, az az érzése, hogy el kell pusztulnia, mert látta mindenható Isten valóságát. De azt mondja, tovább ebben a közösségben az ember eljut a másik misztériumhoz, amit Rudolf Otto így nevez, hogy misztérium fascinózum, tehát az elragadtatásnak a misztériuma. Dar Rudolf Oton continuare scrie că <höhnt> din stare această omul trece într o alcă starei care se numește misterium fastcinozum, adik mistertériá. Fast -um. Na ezt a kettős állapotot. zt a kettős helyzetet látjuk a polfíták legtöbbjén él. akkor, ak a... ak amikor kapja a kijelentési. A fast stari du vedem la majoritatia profeciólólátus, hogy eii primz descopere de láunk meé. Észzajáás beteint a meny kirái zékeik. His szája privéstéjunsér în duna natronului dumnesea, átmeg ezen a megrendüléses misteriumon. Și trece prin oh. acest mister al cutremuririi. Ioi, elkel pustulnom. Vai de mine, trebuie să pierd. Mert az egek urât látták az én semeiim. Căci ochii ok mei au văzut pe Domnul cerului. În duna șempervăd. Eu sunt un păcătoș. Eștiști között lakozon. Treiesc într-un nem, de a mindenható Isten lehajol hozzá és tisztává teszi ő, őt mégpedig a szentélyből, szentélyoltáráról vett e, e, tűzzel. Dar Ciela tot putegni se apreakă spre el și îl curățește cu un cărbune luat de pe altarul Sfântului Lokas. Azután pedig átmegy az elragattatás fázisába. Apoi trece în uh, misterul fascinării. És amikor hallja a, ki, a kérdést, Csit ki megjen el nékem? Cine va merge noi? Kit küldjek el? De cine să trimit? akkor a proféta vidáman mondja, és készséggel, Uram, itt vagyok én, küldj el engemet! Profétulor, veszélyesikú veszélyesíkú, máre bunavújínc, játöm, trimite-mă! Na, ezen a kettős állapoton megy át Dániel is mostan. Először a megrázkottatáson, hogy elájul, azután pedig az elragadtatáson, hogy milyen csodálatos munkát és művet hajt végre a mindenható az ő népéje. Az a helyzet, ahogyan látja ő az urat, a leírás teljesen egyezik, az engesztelés napján felöltözött főpapnak a külalakjával. Az egyik este láttuk, hogy tulajdonképpen a földi szentély, nem más, mint Isten országának, a mikrokozmos a kicsi parány világa că sântagul permanentes nu este altceva decât microcosmosul, lumea mică, minusculă a împărăției cerrești a földi Szentének a szolgálata pedig, a földi üd történelemnek és Isten népének a tükörképe. Iacobus basântagului este prenvtipuria lui lui salvării És ezt a szolgálatot és ezt az Isten népét nevezi sokszor Isten igéje templumnak Și această slujbă, acest, acest popor al lui Dumnezeu, în cuvântul divin, se este mai numit și templu. Most látjuk, hogy Daniel, Isten képviselor, és profetája, hetekig bőtă. Acum vedem, că profetul reprezentatul lui Dumnezeu, Daniel, postește timp de trei săptămâni. Addig, amíg megjelenik majd néki, az, aki egy semélyben a nagy áldozat is, până când se înfăcișează <coughs> înaintea lui aceea, care este și Maria jertfă, și ugyanakkor pedig ennek a nagy áldozatnak a végrehajtoja, a főpap. Totodat dator sul marele preot, És ennek az egyháznak az élő temploma, mert az egyház az ő teste. Si totodat dator templul viu <coughs> a bisericii lui Dumnezeu căci Ime mennyire gyarlók a földi ki kiábrázoló eszközök, amikor Istenre, vagy pedig Jézus Krisztusra akarnak utalni. Iată cât de slabe sunt ilustráciile pământes, când vrea să fac aluzi el a Iisus Krisztus. Mi gyarlók az áldozati állatok? Cât de slabe sunt animalele de jertke? Gyarló a földi szentének bármiféle butortárgya, hogy őt a valóságban kiábrázolja? És slab este mobilert tabernácolului pământesk. Káregyes a illusztrázepejére. Ezért ennek a sok mindennek kellett együtt járni, hogy az egyetlen egy nagy valóságot kitudják ábrázolni. Toate acestea trebuie ase mi a <miarga> gand ca se ilustreze Maria realitate. A 81. fejezetben látjuk a kis szarvat. Un capitalul obt am vzut pe cel mic. És a 81. fejezet kiemelte ennek a kis a történetét a történelemből. Si capitalul obt. Az Az a kis szarva, amely felemelte az ő tevékenységét a mennyei szentei szolgálata ellen. Majd most már fog következni a tizenegyedik fejezet. Míg a nyolcadik fejezet kiemeli a kis szarvat. În timp ce capitolul a scoate 11-a fejezet ellenkezőleg elrejtí a kiszárvad az emberi történelemben. Capitolul 9 dic din contră ascunde cornul celmic în istoria umană. Atobbi folyó eseményeknek a nagy bonyodalmában. Ön Mária Vöröczy allez Marie Na és mostan nézzük meg ennek a fejezetnek a velejét, mondjuk így a tengelyét. Azt mondja, íme egy kéz illete engem, mondja a tizedik vers, és felsegített térdeimre és tenyereimre. A <höh> versetul 10-e sunó, Aztfel, si iată o mână, si majzizat trengurând pe genunchi Si mâinile mele. És mondanékem, Daniel, kedves férfiú, Érzs meg a beszédeket, amelyeket én szólok néked, És áll helyedre, Mert most tehozzát küldettem, S mikor e szót, szóla velem, Felállék reszketve. Apoi mi-a <höh> om prea iubiciscum, Fii culoare amintele a cuvintele, Pe a karei ti le voi spune acum, Si stai în picioare, în locul unde ești, Căci általában a fejezetnek a magyarázói megegyeznek abban hogy itten egy egészen más személyről van már szó. Eddig megjelent az Úr, a maga ufázi aranyővében, Domnul Sod hozzá, és ja, a hangja porvint. pedig olyan volt, min szokvisek zúgása, vagy pedig a népek sokaságai. Si voltál új irávot, si unémultsín már. Dániel ettől leesett. Dániel din kázsácsa ezt a kazut lapom ind. És miután leesett ebben a megrettenésében, azt mondja, egy kéz kinyúlt utána és felemelte. Megegyeznek a magyarázok, hogy ez a kéz valamilyen küldötté, mint angyalé. Valószínűleg annak a küldöttnek a munkája, aki majd a későbbi eseményekben szerepet játszott, mint Krisztus küldöttje. <hül> és azt mondja tovább az <hül> Értsd meg a beszédeket, amelyeket én szólok nélked is, állj helyedre, mert most te hozzáad küldettem, és mikor ezt szót szólál velem, felállnék reszketve. Danieli Obregbicsi, fíkus várja, és stájt a picioare, a locul, unde ezt, căciak cum sunt rimesz la tine, după ce mi-a vorbit astfel, am stătut picioare tremurând. Ne félj, Daniel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértése, sanyargatásra a te istened előtt, meghallgattattak a te beszédeit, és én a te beszédeit miatt jöttem. El mi aziz, Daniele, Tu nu te teme de nimik, hmm. cuvintele tale a foszt ascultate din cea dintői când ti-ai pus inima, ca in să De Perzianak fejedelme ellenem állott 21 napig, s e Mihály, egyik az előkelő fejedelmeknek, eljöve segítségemre, és én ott maradék a Perzsa királyoknál. Dar, kapiténia împărăției Persiei, mi-a stat împotrivă 21 de zile, însă iată ja că Mihail, una din căpetenile cele mari de, mar de seamă, mi-a venit un ajutor și am ieșit piruitor acolo lângă împărații Persi. Beszél, mint az, akit az ufázi, látot, Daniel. De ce spun comentatorii că aici vorbește o altă persoană și nu persoana văzută de Daniel? Azért, mert hivatkozik, Miká élre, aki jött néki segítségére a perzsa fejedelmekhez. A Kicsoda ez a Mika Szó szerint akár kérdőmondat, akár kijelentő mondat fordítható ez a ez a név le. Kérdőmondatba lefordítva azt jelenti a neve, hogy kicsoda olyan mint az Isten. Kijelentő mondatként Kielentő mondat aki olyan mint az Isten. A Na ez a Mikael most jelenik meg először ebben a könyvben. Mikael, De most más néven, tehát ezen a néven most jelenik meg először. De már megjelent másféle formában megjelölve a könyvben. a második fejezetben a látomásban megjelent mint kö. Doi, se o a 7 fejezetben megjelent, mint köbar önás, tehát mint ember fia. Septe, as, a 8 fejezet, és a 9 fejezet. fejezetben noua, megjelenik, mint másiak, mint felkent. És ez a másiak görögül, Hó tehát Krisztus, Tehát Jézus Krisztusról van szó. Most itt megjelenik a látomásban, a főpapi öltözetben. a a pári, És az angyal mondja róla, cs. hogy neki küldetése volt a Perzsa a fejedelemhez, az pedig 21 napig ellenállt, akkor jönnie kellett, miká élnek. Tehát annak, aki olyan, mint az Isten, és segített, és végül sikerült. Na, drága testvéreim! Itt a jó és a gonosz évezredes láthatatlan küzdelmébe, Nyertünk egy kicsi kis ablakot, egy kis betekintést. Dániel <gül> Daniel 21 napos bőjje el egybájik kőrosnak a Perzsa király 21 napos ellenállásával constul de 12 ani a rezide a lui Daniel coincide cu împotrivirea din partea lui care a durat tot 21 de ani. tudjuk és Nehemia könyvéből. Most din istóriájából kalauzídin cartea lui Neemia, hogy az ellenség, a Palasztina népe, a kananiták gátolni akarták mind a templom építését, mint pedig a népnek a visszatelepedését. Frazeu merci, cananicii au avut <tört> un piedice de o potrivă și si rezidيريا templului, dar și si întoarcea poporului în patria lui. Babilon központjába, hogy vonja vissza a király a rendeletét. I-au făcut un o petície. Kanturától szerevo, hogy dekretot dadej. Namostan a párja király különféle befolyás alatt áll. Imprátul Perszést ászul nagy múlti influencia. A jó és a rossz befolyás alatt. Subinfluencia buna sírja. Sátánnak és Istennek a befolyás alatt. Subinfluencia Sátán és Ilyaludun ezél. A párja király mögött húzódik meg a jó és a rossznak az év ezredes harca dosul Imperátus Persiei se află lupta între binele și Huson egy napig a perj a nem dönt. és a nem a nem tudja hogy mit tegyen. Nem tudja, hogy mit tegyen. Nem tudja, hogy mit tegyen. Nem tudja, hogy s mikor a menny angyala látta, hogy sikertelen, S, akkor jön hozzá Mikael és segít ki. A menny fokozta az ő befolyását a perzsa királyra, Ami Kyrós a Perszáknak az uralkodója, önszántából. Döntött az építés folytatása mellett és a hazatelepedésnek az engedélye mellett. Na most itt áll szemben ez a hatalmas nagy történelmi problématika, hogy Isten szuverén úr-e, vagy pedig az emberi akaratnak a függvénye. Azt mondom, a problémátikai Este o revela un dom suveran sau dependența voimii A O sentinrăi végig asta mondja, hogy Isten egy suverén, önrendelkező mindenható Isten. Sfânta Scriptură de la început până la sfârșit un dom suveran. E Sabadon akar Ild oreste, sauvoyeste er mod liber, és szabadon célézik mindenkor. Si actioni azo liber orsicúnt. Ezért nevezje a szentírás elsadáinak. Mindenpatronak. Szentá, sunt ascută numește El Shaddai, a tot pedig az Újszövetségbe, sau Nou Testament, o Pantocrator, nok, tám mindenható, a tehát Mit jelent Istenek ez a mindenhatóság, amely végig vonul az egész Bibliián? Mi semle a tot puterninitia lui Dumnezeu care Bibliá. Három toată alapvető igazságot jelent ez a mindenhatóság. Drei arbele fundamentale. Egy primul hogy Isten soha, de soha nem tehetetlen. Az ember tehetetlen, ezért nem mindenható. Isten soha nem jut el az embernek a tehetetlenségi szintjébe, hogy akar valamit, de nem tudná végrehajtani. A második dolog, amit jelent ist te A mindenható mindig megvalósítja a saját akaratát. A harmadik igazság ezzel a csúcson. Hogy önálló sem a hatalma. Sem pedig az ő szabadsága nem önzélu hatalom és nem önzélu szabadság. Lejel, nincs puterja, nincs libertája. Nul yesté un scop un sine. Na most lássuk az ember, aki vele szemben áll. De szövődem a környéken, kár eszt, fác en fác sa un opozicié kül. Ki csodá az ember? Milyen az ember? Kül yesté o mul? Teremtjünk ember, mondott a teremtés napján. Azt pusztítják, az gyövactrációjú. A mi képünkre és Hasonlattosságunkra. Dupa képülszi az emináriánastre. Az embert Isten képűvétette tette azul. Siam olafos vagy kut dupa képuljunk nez. De mi jelent ez az imago dei? Ez az Isten képüse? De aztán sem ne aces imago dei, a fidoupa képuljunk nez. Nem egy külső arcot, nem egy külső fizikai formát jelent. Nos, sem ne a forma exteriore, on vagy Hanem kifejezi az embernek az ön lényegét, aztán sem ne fiinsa olafos. Még hogy hasonlóan akarhat jó szántából és szabadon, mint Isten, <gül> szabadon dönthet ő is, miképpen Isten. <gül> szabadon választhat jó és rossz között. Pot este să facă liber alegereri între binele și răul. Te adsabodun valósíthatja meg az ő tulajdon akaratát. Adică poate realiza în mod liber propria savoiilză. viszonyul Isten ehhez az emberi szabadsághoz. Cum se raportiază însă însuș Dumnezeu la această Hogy Isten hat az emberre és lelki ismeretét. Dumnezeu lucrează asupra omului, asupra conștiinței umane. Isten ich a jóra őt. Dumnezeu inspiră pe omul la binele. Isten tonna a öt, hogy a jót és ne a rosszat válassza. A Mózes 5. könyve 30. fejezet 19. verse ezt mondja. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. Iehozzá és a Földet, a Martorlinkat, a Vostront. Hát ti is ten tanácsolja, hogy válasszuk az életet, de Tehát, Isten tanácsolja, hogy válasszuk az életet, de nem kényszerít bennünket. Tehát, Isten tanácsolja, hogy válasszuk az élete, de nem kényszerít bennünket. de nem És éppen ebben áll az embernek a rendkívüli felelőssége. Enne aceasta konsztúl a felelősség a Az Uriizus azt mondotta, hogy van két út. Van egy széles út, az a veszedelemre vissz, és van egy keskeny út, amelyik az örök életre vissz. Van két ajtó, két kapu, egyik keskeny és a másik széles. Te választod meg, drága lélek, hogy melyiken mész. Tú, singur, pe care să te választod meg, hogy a jót, vagy pedig a rosszat akarod követni? Ha a jót akarod követni, és, és ántod magad a megváltozni. akkor ő képessé tesz téged arra, hogy a jót valóban folytassad is, és is apt, să și să Viszont, hogyha ellenkezőleg választasz. Dar, dacă opusul, akkor a mindenható Isten nem avatkozik bele életedbe, mert ő nem erőltethet téged a jóra. Dumnezeu, no in viața ta, nu te la Na egy nagy kifejezője ennek a Krisztus és illetve Jézus és a Jeruzsálem viszonya. Az Úr Jézus Krisztus sír Jeruzsálem fölött. Azt mondja a Máté Evangélium a 23. rész 37. versében. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a profétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkeit szárnya alá, és te nem akartad? Jerusalime, Jerusalime, kare múrt Petrót și uccis cu pietre pe cei trimest latine, de câte ori am vrut să strânge pe copii tăi, cum strânge găina puissut arip și națbrut? Mi ez, teséreim, hogy ő akarta, és mi nem akartuk? De ce a mi akaratunk érvényesült az övépelinnet. Hát și că ritur mare. Voim să noastre este valabilă și nu a lui. Hates nem ellentmondás azzal amit az imént mondottunk Isten minden hatóságáó. Nu este o contradicție despre ce ați spus odinioară despre atotputernicia lui Dumnezeu. Hat az az ember aki nem tudja kivinni akaratát az nem tehetetlen? Omul care nu poate să ducă la îndeplinire voința lui, nu este oreu un neputincios? Na, látiu, dragă Isten Dar Dumnezeu nu este un om. Ő mindent végbe tudna vinni. Ier poté hogy szedjük, hogy bármi a maga akaratát mindig megvalósítja. S hogy poté realizáltod, járna vagy Velet kapcsolatban viszont, de a mi répultjában nem tehetetlen mindaz ember. Női este neputincsos káómul, hanem egyszerűen megszűnik tevékenykedni, akkor, amikor a te akaratod veszi át a saját sorsodnak a kormányzását. De persze simply ügyet téve, de a mai fi aktiv. Când un singur vrei să iei un mână, soarta ta proprie. Valamikor, amikor Dördrechtben összeültek 1618-1619-ben az atyák, Cândva, când în 1618 s-au adunat părinții la Dordrecht. Az első és a legutolsó protestáns zsinatot tartották ottan meg. Acesta a fost primul hmm. și ultimul conciliu protestant acolo. Amikor elítéltek Arminius-t és az uh, követőit când Arminius și adepții lui au fost condamnați Miért itelték Dar pentru ce au fost ei condamnati? Mert Arminius elvetette a Calvini predestinați. tanat. Arminius a lepădat doctrina predestinației e, emise de Calvin. Și el itelték Arminius-nak eme kiteteleir, hogy Isten kegyelme nem ellenáll hatatlan. Și si au condamnat pe Arminius pentru această declarație că Harul lui Dumnezeu nu este irezistibil. Na most én felvetem a kérdést. Isten akarja, hogy minden ember itt vezüljön. Minden egyes embernek adja a kegyelmét. Ez a kegyelem. Ellenállhatatlan, vagy ellenállható? Ellenállható. Így van íme egyetlen egy terület ahol Isten nem akarja érvényesíteni az ő mindenható erejét. Játékon királya a ellen tudott állni Isten követének. Kérem? Igen. Meddig? 21 napig fékezte és húzta... Az üternek a helyes kibontakozása. És, a és isten nem Én nyúlt éve, erőszakhoz. No are kursz, la hanem jött segítségére Mihály. Mihail jövni tudna segítőre. Jött segítségére Jézus Krisztus. Jézus Krisztus jövni tudna segítőre, és fokozta a jónak a befolyását, a jónak a sugallatát, a jónak a tanácsát, a Persz fejedeleme. Ő anterit influencia bune, saus fátori bune, önventul dominatorú Perszé. A Persz fejedeleme, mikor döntött, mikor kapjatni a Persziről a döntés, nem egy erős aknak engedett. Igye de fárnó angadó hanem ő, az októl az okozati gondolkodva felismerte, hogy a két lehetőség közül melyik a jobb és azt választotta. a <tos> Az ember pozitív és negatív szabadságot élvez. Omul <tos> a Pozitív szabadsága hogy választhatja a saját lelkiismerete és döntési képessége szerint Isten akaratát, tehát a jót. Kár, hogy ez szinonimája a voin salui De az embernek van egy negatív szabadságjoga is. De a múlnomájára szio libertáte negatív. Mégpedi? Sanumet. Ha akar, dekavria, ellenállhat a jónak. Paterezista binelui. Ha akar, dekavria, ellenállhat Istennek. Paterezista lui Dumnezeul. Na és ebben az ellenállásában van egy szövetséges az zördög, aki sugallja állandóan, hogy ő ellenálljon Istennek. Mi nem csakis a kóposzcije, aki unaguton alját diavolul care is risipește să se opună lui Dumnezeu. Noi ne studiuc meg Istennek az akaratát és az ember akaratát történelmi viszonyulásban. Csak hogyan szedem a volinsă A történelemről mondottuk már az elején Dániel 2-nél, hogy nem az emberi akarat és vitézségnek a műve. Labunonșe te-tam declarat despre istorie a jó Istennek van egy úts terve. Domnezeu are un planul Ezt megváltási tervnek nevezzük. Planul És ez az úts tervét mind aktívan, mind pedig passzívan irányítja a végső cél és győzelem felé. Și coordonează acest plan în mod activ și pasiv. Până la finală. Aktívan, amikor beavatkozik, De, hogy valamit létrehozza. valamit. amikor engedi, hogy valami folyjon, anélkül, hogy azt megakadályozna. Permite, să curgă ceva fără să pună vre piedică. De a jó nem tesz jót is rosszat is. De a jó isten nem tesz jót is és rosszat is. Dar nu face și binele, și răul. a jót a rosszat pedig megengedi, és az jön az maga természetes útján. Si engedőiéről karivine p ékálása nádural. Engedte feljönni a pogány bírodalmakat. Jel a permiska szeri vicium imperi repedüne. Azért a jó írt, amit az üdvter szemszögéből végre kell elhatárolni. Pintubinekre karivine beállsz a realizáze din punctul de vedere al planului mântuirii Tertinel mi hivatásukat befejezték după ce au terminat mandatul Akkor istorie a Tertelnek a simpadáról szintén Tertinel mi tényezők áltak A hot maturats de pe istorie de pe scena istoriei trop prin factori istorici masztavak Elvette a kezét, rolluk, és megengedte, hogy összeomojanak azonnal. Tumeziusă ridicat, șaluat și arătras mâna lui de pe ei ca ei să se îprobșească Azért a rosszét. Pentru amit ők feljövetelük alkalmával, végrehajtották a világ. La participialor au realizát ön lume. El kellett tűnni ők tehát a törvények a színpadáról, azért, hogy ne fékezzék tovább Isten üttervének a kibontakozását. Na most, amikor az ószövetséget különösen olvassuk, Csitim, unde Szeretném felhívni a kedves testvéreim és vendégeink figyelmét arra, și hogy az Ószövetségnek van egy sajátos értelmezése és kifejezési módja. Are și Például, De nagyon sokszor direkt, aktívan olvassuk, hogy Isten tette ezt vagy azt, Csitim, active, că a aktív, a amit a valóságban Isten csak megengedett. Értjük? Mégis aktív igében olvassuk, hogy Isten ezt tette. Például. Azt mondja, Isten megkeményítette faraónak a szívé. A valóságban csak az történt, hogy Isten engedte, hogy faraó keményítse meg az ő szívét. A a faraunul, să să inima lui. És nem foglalkozott, nem, uh, nem lépett be a faraó életébe túlsújjal, és nem folytatta tovább a befolyásolást, hogy meglágyítsa az ő szívét. És a intervenít a faraó, hogy a faraó életében, hogy talán még világosabb a Sault gyötrő léleknek az esete. Jézsemaj, <gül> Clara, könyve 16. rész, 14. versében azt mondja, hogy az útól küldött lélek gyötörte. <gül> hát hogy? -hogy. A Jó Isten jó lelket is küld, és aztán küldi a rossz lelket is. Kérném szépen, különösen azok, akik a magyar fordítást használják. Jól figyeljék meg, hogy hogy van nyomtatva ez a fordítás. text. Mert ha jól megfigyeljük ottan a küldött kifejezés dőlt van írva. Kecskólo termenül de trimis, ilyesde típoid kül literé kursíve. Kimondanám meg a gyülekezetből, hogy mit jelent a dőlt a magyar fordításban? Csinákon ti azaz, pl. csendesiam ne textus scriptus literé kursíve, un traducere a magyar. Hát magyar szót arra arra kifejezésre dőlt betűvel, ami megközelítetlen. Nem nem. Kérnem? Úgy van. A fordító nagyon becsületes, és szeretné, hogy az olvasó egyáltalán ne legyen bizonytalanságban, akkor, amikor valamire súlyt helyez a szövegből. Egy nagyon-nagyon tömör nyelvből kell lefordítania, Dintr-o limba foarte concisă trebuie să fac traducere-a. S természetesen, hogy értelme legyen, néha be kell tegyen egy igét, vagy be kell tegyen egy szót. Și ca textul să aibă un înceres, trebuie să introducă fie un verb, sau un alt cuvânt. Na és a magyar fordító Károly Gáspár. A dűt betűvel figyelmezteti az olvasót, hogy vigyáz erre a szóra, egyáltalán ne bazírozzál, mert ezt én tettem benne, de az eredeti szövegben nincs benne. Csíprádukotorul magyar Karoli Gáspán, minács azt a vrácfakö abértizáre. Csíti porulé fiatént. Nu te baza este de a szöveg, amit 1 Samuel și textul din 1 A küldött ez risc un litere cursive. Teătzara datiba Isten A originalul în niciun van. La Jahweh. Akkor és ezt így is lehetne fordítani de mit jelent De hogy az Úrtól? Hogy ő küldte, Nem. No. Hanem hogy ő megengedte? Az eredeti egyáltalán nem mondja, hogy Isten küldött egy gonosz lélek. <sus> Hanem gyötörte egy gonosz lélek? Csí Laki noi tuntu. La yahwe. La yahwe. Az ur megengette. Domnul gia permis. Ha én foridtottam Mona Lészt a szöveget, de csak ilya színt Nem a küldött szót, hanem be kell tenni egy szót, hogy értelme legyen. Eu trebuie să introduc un cuvânt ca textul Én nem a küldeni szót tettem volna be, hanem azt, hogy megengette. Nasıl folosit itt de a trimisci că angădmir? Pentru ce? Mert az egész szentírás összefüggésével ez a szó felel inkább meg În contextul scripturii un treci, textul acesta, adică cuvântul acesta este cel mai történelmet is két tényező irányítja magunk körül. <tos> Isten akarata és az ő természet feletti küldötteinek a közreműködése, <tos> ez az első tényező. A A második tényező ja, az embernek egyéni szabadakarata. A jó Isten tanácsolja a jót, de soha senkire nem kényszeríti Reát dar nu constrânge pe nimeni să facă binele. Ime, rendkívül nagyot és rendkívül sokat ez a 10. fejezet. În privința aceasta spune foarte multe acest capitol al 10-a. O következik a dialogos, hogy jöttem, hogy lát, hogy e, értem mer tan tanítsalak, mert a látomás O sutorosul apokrasoul, apoi vine dialogul în care auzim afirmația: Am venit să te învăț lanseriune căci vedenia vizeaze timpurile din. O 18 megint șayad orcăia ră esig Daniel, atât elău. În capitolul 15 Daniel iarăște căde la pământ pe fața lui, deci leșiner. Igenam și la 16-odicul megint, most mă sórul sóra meg va nemnitve uibol az emberfia. Járunk verset vissza, és azért, e hogy ősté a mint egy noviulomulóik. És őme olyan valaki, mint egy emberfió megéleté aijaimat. Szia, te kicsinek a kerevény az, hogy szeri a kópiáro, ruháin lor szatins de búzelemele. Minek nevezi őt Daniel? te Daniel? Ase uram. Uran. Dómné. Szaguluné. Hogy az eredetiben Adonai kifejezés szerepel, amit csak a jó Istenre nézve használt a héber ember. Őn orijinálul a páratérnő, de Adonai. Kare, foloszit, numai indre, Tehát Daniel Istenének nevezi azt, aki megillette őt. Adik, Majd a 15. 19. Versben következik a megerősítés. <sínt> és a a 20. Versben, hogy tudomására adják, hogy megint visszatér a perzsa fejdelemekhez, mert nem hagyhatja magára befolyást nélkül. <sínt> És a 21-a vers azt mondja, hogy De megjelentem néked, ami fel van jegyedve az igazság írásában. A következő fejezet, tehát a 11 rész, ez az úgynevezett igazság írása, ami ki akar jelenteni az égi küldött Dánielnek fogjuk a világtörténelmet Dániel korától mi korunkat meghaladó, tehát az ezután következő időkig. Si Asper historia universalo. Unséfűn dél a Daniel, tűnő a épok a násztró, si dincolo de épok a násztró. Rendkívül nehéz elker ismerjük. Ijeszte un kapitol extrem de greu. S még is be kell ismerjük násztró, is, hogy rendkívül izgalmas az egész fejezet. Trébujesőre unásztró un trégul kapitol ijeszte forte palbitán. Na itt me kell állnunk a kilen a tizedik fejezet magyarazatával. De nem fejezhetjük be, ami ki nem vonjuk a főbb tanulságait ennek a fejezetnek. Ezen az estén két tanulságot és két büszetet szeretnénk kivonni belőle. Az első tanulság, hogy a mi megváltunk egy élő és egy ma is ható valóság. A mi Istenünk egyáltalán nem tehetetlen ma sem, Ma sem süket, Ma sem rövidült meg a keze. hanem tűr és vár. I el Gabdosi astiaptă. Oiminden ember a maga felelősségének határán belül döntsön. Ca fiecare un limita responsabilității sale se decide. Jánosnak, nechiánosnak, Casiludan și Ioan, ebben a fejezetben megmutatkozik a maga teljes főpapi ornátusában. În capitolul acesta Podobele sale de Mare mert mint főpap ma is méretünk érettünk közben jár a meny királyi szék előtt. de Ezért mondja az apostol az zsidók, hogy levél 7 rész 25 versében. Iatod, de ce spune Marele Apostolul, epistola kötre rei, kapitolul 7, versetul 25. Ennek okáértő mindenképpen idvezítheti is azokat, akik őáltala általa Istenhez, mert minden ha él, hogy esedezé érettük. De aceea și poate să mântuiască un kip dezărusit pe cei, ce se apropie de Dumnezeu prin ier, pentru către este pururiakază mijlociászcă pentru ei. Senki, aki hozzá folyamodott eddig, nem csalódott benne. Miben Kareis adresat, până în prezent, nu s a de de jel. Ma, amikor az első angyel üzenet mondja, hogy féljétek az Istent, mert eljött az ő ítélete, și când prima zolie îngeriaszcă deklare, témetcig vădunk de Dumnezeu și dacii slavă, cât-a venit császul Folyamodjunk mi is bízalommal a kegyelem eme királyi székéhez. László cserést meg a közbenjárásnak ezt a legegyenesebb és legközvetlenebb útját. Az amerikai szecessziós háború után történt. Sa întâmplat după de din America. Egy hadirokkantnak volt egy peres ügye, amit elvesztett. Un avut un proces care la és a maga kis államában egészen a jutott de elutasították. Sőt statulúimik, az unszpona a gubernátor, unde láthél a főst refuzát. Ő meg volt győződve neki igazával. Daria főst férb convinz, ke arriv reptáti. És hogy tulajdonképpen öt igazságtanul fosztották meg jogait. Sőt, hogy jel azt viláfőst nedrep tácit. És egyszer felkerkededt elment a fővárosból. Sőt, de a dátel szádus És megált a fejir ház és s-a oprit în fața casei albe. Ő semélyesen előakarta elő akarta tárni a maga ügyeit az elnöknek. El personal avut să expună cazul lui în fața presedintelui. De amikor be akart lépni a fehérházba, fegyveres katonák útját áltak. Dar amikor avut să intre akolo, ostași unármat l-au oprit. Abszolvább mennyi. Intrarea este intervizsă. Van kihalgatási engedélyed? Ai autorizație de audiență? Nici unul. Na adăcă nembecbe. mehet be? un high-level entry. Șau zemberelul ese papiriai. Unde ăspos documente. De igă șaxtalanul îtértek azi în evidenți, az én a zelnökkel akarok beszélni. Domnilor în procesul meu am fost nedreptățit. Vreau să vorbesc cu președintele. Nem, nem leh csak n -n az akinek poate. van meghatározott engedélye és órára és napra. Nu mai a țira care are autorizație. Pintuozi binek szállt. A szegényembőn próbált, a próbált, a erőlte, eröltetné de nem sikerült végül onnan elkergeti. Bietulom totan cirkát, totan cirkát, unci révén urm afos gonit de akoló. Ez a szegény hadi nem vette észre. Sí Bietul, invari de rozboi na observat. Hogy egy kisfiú csak egy hajtánja min nyolcasokat írt körülötté. Un copiász kutrodinét aluli fezukanzorului. Șamikor min távolodett el a fehérháztól. Sí, cum s-a depărtat de Casa Albă, etzer a kis fiú megács azmondja. De voltatóba ítászú saultric, ia spus: "Bacimond, miért vagy olyan szomorú?" Nem és punim te, rögede, de ce este așa de "Ó, hadd béket nekem, kis fiú. Lásdom a Nincs ezen a fiúlé de nigăszt. Pe acíș pământ nu există dreptate." Úgy hallottam, hogy ittán az elnök még is igazságos ember, de hát nem engednek be ezek a halálok. Ám az itt kö présidente este un omrep, dar aceștia nu mă lasă să intru mond bácsi. Spunem, te rog, nene. Te valóban be akarsz jutni az elnökhöz? Kiar vrei să intri acolo. Persze, fia. Cum să nu, fiule? És vezesselek én be hozzá? Să te introduc acolo? Ó, oh, hagyj békét, fiam, aztán te, ha tudnál engem bevezetni? Dar cum mai putea tu să mă introduci acolo? Bácsi. Nene. Vezesselek én be hozzá? Să te introduc până la presedinte? Na, no, igen, vezessél. Da, dacă tudsz. Na, t -t -t. gyere velem. mine. És ment totan, Totam ez totam este după el, iar cu lui s-a oprit. S Și sus. Daddy, daddy. Apa, tata. Ce Deodată s-a deschis un geam Un om venerabil cu părul cărunț se uita afară întregând. Ce este fiul? De ce s-a întâmplat? És akkor a rámutatott erre az emberi. És mikusul a omul acesta. Én azt akarom, hogy ez a bácsi most menj el hozzágy. Eu vreau ca nene acesta să intre la tine. Fentről az úr, tapcsolt, a bătut palme. És azonnal kiléptek az örök. És strájerii s-au dat És elhangzott a parancs. És s ordinul din Azonnal vezessétek azt az ember felhozzá. aduce t imediat la mine és azok az ajtók, amelyek zárva voltak, most megnyíltak. Minden megnyílt előtt, és egyszer csak bent volt az íróasztal előtt. És az ember oda tette az aktáit, elmondta az ő baját, a beszédit nekazuvilei, az elnök megnézte, a verificat totul. aztán vette Apoi a egy ceruzát, aztán vette egy ceruzát, aztán vette a ceruzát, aztán vette egy ceruzát, aztán vette egy ceruzát, aztán vette egy a aztán vette egy a aztán a egy ceruzát, aztán vette egy ceruzát, aztán vette egy ceruzát, aztán vette egy ceruzát, aztán vette egy ceruzát, la a egy ceruzát, és a kisfiú megint körözött körülött a hajtánnyal. De nem se jucam jurul cu trotineta. És azt kérdik tőle. És l-a întrebát. Na ugye, hogy az én édesopám milyen jó ember? Ai văzut, hogy a meu este un hom bun? Megvagy elégedve? És mulțumit akum? Ó, kisfiam, meg vagyok. fiúle, sunt foarte mulțumit. De te is egy nagyon jó kisfiú. Dar și tu ezt un copilás bun. Mit jelent, testérim, hogyha valaki ember közelben ma valakihez? Csind szám, hogy csinálja, hogy csinálja egy apropi minden út zárva volt. Minden ajtó. USA. De akkor amikor a fiú szólt, de, megnyílt ajtó, megnyílt ablak, minden lehetőség megnyílt. Na látjátok, nekünk is van egy közbenjáró, de ez a közbenjáró nem egy földi valaki noi este pomenteanu arem valóságos ember de valóságos isteni ci om adevărat ci baranaș az ember fia ci baranaș fiul omului a mișodălatos atyánknak a földi küldöttje adică sólul tatălui nostru ceresc minunat pe acest sofit ah hófehérben látott izzó izzó lábbal és ufizi arany övvél aci a fost îmbrăcat în alb uh, la ez, ez a csodálatos Isten, ez a csodálatos megváltó, ma közben jár, akár melyikünkért, csak folyamodjunk hozzá tudás. Acest mijlocitor minunat intervine în favoarea fiecăruia dintre noi, mai să venim la el cu încredere. Ot vedem în capitolul 7 dus în fața celui îmbătrit cu zile. Se arată pentru tine și pentru mine. De nem meg, aki nem kérte meg ezért a közbenjárás. Dar nu se arată în ezért mondja az apostol. Ja tot apostol. hozzá bizalommal. So venim A második üzenet ennek a fejezetnek. Adăhusolie Egy hasonló helyet olvasunk a Szentírásban, mint a Dániel 10-ben, a Jelenese könyvében is. Un loc similar găsim cu cele scrise în cartea Daniel capitolul 10, dar în Apocalipsa ánel tíben az úr az ég és a Föld istene a perzsa fejedelem előszobályjában twenty napig várakozik. Domul cérulúsippa müúi Dumnezeu ön antékamérádonmi torulúi perszá átt gyp a do ési unavezziré Na de még egy hasonló jenneted látunk je c karvédén. Apokalipsa kapitulus 3. Jelenés 3. és a 20. versiben ezt olvasjuk. Akkor a 1 versetul 20. cítmünk a további. Ime az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki az én szomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok és ő én vele. Játszom Stálmann szobáját. De, ha de a glaszurmemet, és nyitja a cina a cina gondoltál -e arra, hogy miképpen a Perzsa királyra várt 21 napig az ur, az ég és a földura, úgy vár évek óta a te szívet ajtajánál. Iána? Iubite, szívete! a Cerru és a Közel Úr, a Császár, a Perszei Birodalom előcímű szekrényében, a Császár, a Császár, a Császár, a a vajon megnyitod é -e a te szívedet az, az őrgetésére? Vagy esetleg te is megkeményíted a te szívedet, miképpen Saul és miképpen farol megkeményítették? Mindannyiunk Mindank egyelmi ideje lejáróban van. Timpul ügyét, sorsát és életét nem soká végleg lezárják azzuul szvarrta fi köüljá intréú váfidé hissza önk játöl pénú todunk. Ne várjunk egyáltalán sem jobb sem pedig alkalmasabb időket megtééréét. Se micsodá típur má pri élnicé majd pottri vitépépu pok inzázr. Ne is várjunk kényszerítő körülményeket, amikor a szenvedés vagy pedig valamilyen más eset jobb gondolkozásra inincsen mástétem úgysz situácii konsztrüngöttoré în care influențele sau ați factori să ne determine la ungdire mai dină. Iște însăântul că îhit mindannjungat, mind prédikációk hallgatásakor, mind pedig Isten îgénének tanulmányozásakor. Duhul sfânt al lui Dumnezeu ne inspiră pe toți. La ascultarea predicilor, la studierea cuvântului. Schenkinem kensterithet schenkit hogy a jót válassa és a rosszat elkerülje. Nimen nupatesi pe nimeni Kássalják binek és évi terülen, aki észre az ördög törjen. Konstruálják binek a diavolun. Az úr pedig szabad, akaratt alapján létrejöd döntést kíván az ő gyermeké től. Gyárdul a sziát a döntése, bebazál ne Ivójince libere, de pártja kopírozsa. Mint ha megparancsolt volna angyala ina. Parkráti poroncit üngherílo. Most lépjtek vissza. Akum dátzival a párté. Most hagyjátok az embert magára. Le szátsz szingur. Mert Recé... Életének legünnepélyesebb pillanata következik. Ő neki egyedül kell döntenie. Ezért ez a döntés olyan rendkívüli felelősséget jelent mindannyiunknak. Mindannyiunknak egyedül, mindenféle külső kényszer nélkül kell döntenünk az élet, vagy pedig a halál mellett. noi. Fără nicio constrângere exterioră trebuie să decidă fie pentru viață, fie pentru moarte. Adia mindenhatu Isten. Facă Dumnezeul a tot puterii. Hăi dăunţiunk még ma. Că noi să decidem chiar astăzi. most. Poate chiar acum. Amig haiu, amig érezzük, amig szívünk ön, az isteni ujjaknak a zörgetési. Buna când auzim în sufletul nostru, un inima nostru, szökkonani turá degettelorbí Adja mindenható, fák a csílátott hogy ez a felelősség teljes döntés, döntés.á această decizie plina de responsabilitá! Jelentse az ölök felé való fordulás első pillanatás. Ső însemne pentru noi în toarcerea as spre biacavesni și primá krípovináčaasta ön toarcere. A zákeus pillanatátú amikor Jézus Krisztus belépett Életébe. mondván, ma lett üdvössége ennek a háznak." Hadd mondja Isten mindannyiunkról ma este. despre fiecare dintre Amen. Irgalmas szent felséges jóatyánk. hálát mondunk tenéked az óra végén is. A kimondhatatlan és végére mehetetlen ér. Azért a jóságért, amelyet nem szüntél meg, mi velünk közölni, a te irgalmasságot, kegyelmességednek két arculatát, mind az üdvözítő, mind pedig a gondviselő kegyelmedet. Köszönjük, hogy gondoskodsz mirőlünk, életünk fizikai folyását illetően. Köszönjük, Jó Atyám, hogy egészségben összegyűjtöttél itten, és részt vehettünk ez Isten tiszteleten, hogy megértsük a Te csodálatos üdvtervedet, megértsük szabadságunkat, ugyanakkor megértsük felelősségünket. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy reánk bízod a döntés nagy és igen komoly felelősségét. Amen. És arra kérünk, Te segíts meg, hogy mindig a Te akaratoddal összhangban döntsünk. Amen. Segíts meg, Úrunk, hogy ki tudjuk vonni magunkat sátán kényszer hatása alól. Amen. Segíts meg, édes Istenünk, hogy szívünk meg ne keményedjen az ellenállásban, Amen. hanem mindenkor engedjünk tenéked úgy, ahogy az agyag enged a mester kezének. És te pedig alakíts át bennünket a te mennyei templomot számára használható, tisztességes edények kívül. Szeretnénk mi is idvezülni, Úrunk. Szeretnénk életünket a te szent kezeidbe hagyni. Szeretnénk, a te akaratodat cselekedni. Amen. Ezért add, hogy mindannyian melletted az élet mellett, a kegyelem mellett döntsünk. És ad, hogy a mi igenünkre a menny is áldással válaszoljon. Amen. Ó, mindannyiunkat fogadj el, a legjobb eltökéltségünk és legjobb szándékunk kivitelezésében. Drága fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében kértünk. Amen. Amen.